як свого можливого хлопця. І в першу чергу було приємно усвідомлювати, що приниження, через яке Олівії довелося пройти тієї ночі з Карлосоном, не було марним. А враховуючи обнадійливий лист від Тома Бентона щодо її проєкту, можливо, врешті-решт усе вийде як найкраще. Добре. Анза зосереджено кусала нижню губу. Отже, це не розіграш. Тобто це можна пояснити якось інакше. Дай нас спробую. Немає ніякого пояснення. Ми просто... О, Боже, ти таким чином намагаєшся отримати громадянство? Тебе збираються депортувати до Канади, тому що у вас з Малкольмом спільний пароль до Нетфлікс? Наполягав, мовляв, ми не знали, що це федеральний злочин. Ні, стривай, не кажи нічого, доки не отримаєш адвоката. І, Ол, я одружуся з тобою. У мене грін-карт, тож тобі не треба. Ань. Олівія міцно стиснула руку подруги, змушуючи її замовкнути хоч на хвилинку. «Обіцяю, мене не депортують. У мене і побачення з Карлсоном було лише раз». Анна хмурилася, потягла Олівію до найближчої лавки і змусила присісти. Олівія не заперечувала, переконуючи себе, що як би вони помінялись місцями, і це їй довелося побачити, як Анн цілує Адама Карлсона, то наймовірніше вона поводилася б так само. «Чорт, вона, мабуть, наполягала б на повній психіатричній експертизі!» «Послухай», – почала Ань, – «пам'ятаєш, минулої весни я тримала твоє волосся, поки ти вибльовувала п'ять фунтів зіпсованого коктейлю з креветками, які ти з'їла на прощальній вечірці доктора Парка?» «О, так, пам'ятаю!» – Олівія задумливо нахилила голову. «Ти з'їла більше за мене, але тобі від них не погіршило? Бо я можу перетравити будь-що, але це не важливо!» Я хочу сказати, що ти можеш на мене розраховувати. Завжди, щоб не сталося. Скільки фунтів зіпсованого коктейлю з креветок ти не збиралася виблювати, ти можеш розраховувати на мене. Ми з тобою команда, ти і я» і Малкольм, коли він не зайнятий ознайомленням з населенням Стенфорду. Тож якщо насправді Карлосон – це інопланетна форма життя, що має захопити землю, аби істоти, схожі на цикад, зрештою поневолили людство, а єдиний спосіб цьому завадити – це з ним зустрічатися, ти можеш мені розповісти, а я попереджу Наса. Та заради Бога! Олівія була змушена засміятись. Це було звичайне побачення. Ань виглядала засмученою. «Просто я не розумію, тому що це безглуздя. Я знаю, але тут немає чого розуміти, просто у нас було побачення. Але навіщо? Ол, ти гарна, розумна і весела, маєш причудовий смак на гольфи. Навіщо тобі зустрічатися з Адамом Карлосоном?» Олівія почухла собі носа, тому що він... Вимовляти це слово було важко, дуже важко, але вона мала це зробити. «Приємний?» «Приємний?» Брови Ань затіли так високо, що ледь не сховалися у волосі. Вона сьогодні виглядає дуже милою», – задоволено подумала Олівія. «Адам Гець Карлсон?» «Ем, так, він...» Олівія озирнулася, наче сподівалася, що дубичі студенти, які поспішають на канікулярні лекції, можуть прийти їй на допомогу. «Здається, він приємний козел?» Аня довірливо подивилась на неї. Добре. Отже, замість того, щоб зустрічатися з кимось не менш класним, ніж Джеремі, ти пішла на побачення з Адамом Карлсоном? Чудово. Цього Олівія й чекала. Так, і з радістю, бо Джеремі мене не дуже цікавив. Нарешті в цій розмові з'явилось хоч трохи правди. Я доволі швидко про нього забула. «Тож прошу, Ань, зніми цього хлопця з моєї шиї, Він на це заслуговує, і перш за все, ти на це заслуговуєш. Він сьогодні в університетському містечку, я впевнена. Тож запроси його на той кінофестиваль жахів, і мені не довідається складати тобі компанію, а потім півроку спати з увімкненим світлом». Цього разу Ань почервоніла. Вона опустила погляд на свої руки, поколупала спочатку нігті, а потім край своїх шортів, і лише потім відповіла». «Не знаю. Мабуть. Тобто, якщо ти дійсно вважаєш, що...» З кишені Ань пролунав сигнал будильника, і вона піднялася, щоб дістати телефон. Дідько, у мене нарада керівників з питань різноманітності and team, і ще треба написати два есе». Вона підняла свій рюкзак. «Не хочеш зі мною пообідати?» «Не можу. У мене зустріч з асистентом професора», Олівія всміхнулася. «А от Джеремі може бути вільний». Ань закотила очі, але було помітно, що вона усміхається. Через це Олівія відчула себе неймовірно щасливою. Настільки, що навіть не штовхнула Ань, коли та обернулася і запитала. Він тебе шантажує? Що? Карлосон, він тебе шантажує? Він дізнався, що ти хвора і пісяєш у душі? Поведінка Джеремі була дивною. Нічого серйозного, адже він завжди був трохи девакуватим. До того ж, доволі швидко почав зустрічатися з найкращою олівійною подругою. Проте сьогодні його поведінка здавалася ще більш чудернацькою. Коли він прийшов до кав'ярні в університетському містечку і почав мовчки дивитись на неї, добрячі дві хвилини, від моменту розмови з Олівією і Ань, минуло вже кілька годин. А він не припиняв дивитися на неї вже три хвилини. П'ять. Він ще ніколи не приділяв їй стільки уваги, навіть враховуючи їхні побачення. Коли це вже стало смішно, вона відвела погляд від екрану ноутбука і помахала рукою. Джеремі почервонів, схопив зі стійки своє лате і сівся за столик. Олівія повернулася до емейлу, щоб уже в 18-те його перечитати. Сьогодні, 10.12. Від Олівії Сміт. Кому? Том Бентон. Тема – проєкт скрінінгу раку пішлункової залози. Доктора Бентена, дякую за вашу відповідь. Було б чудово поспілкуватися з вами особисто. Коли ви будете в Стенфорді, напишіть, коли вам буде зручно зустрітись. З повагою, Олівія. Через 20 хвилин з'явився четвертокурсник, що працював з доктором Голденом Родрігесом на кафедрі фармакології і сів поряд із Джеремі. Вони одразу ж Почали перешіптуватися і вказувати на Олівію. Будь-якого іншого дня її б це занепокоїло і трохи обурило, але доктор Бентон уже відповів на її емейл, і це було набагато важливіше усього іншого. Сьогодні 10.26. Від Том Бентон. Кому? Олівії Сміт. Тема – проєкт скринінгу раку підшлункової залози. Олівії, я приїжджаю на кілька днів, адже весь цей семестр буду у відпустці. Нещодавно я зі своїм стенфордським колегою отримав великий грант, і ми плануємо зустрітися для обговорення деталей. Тож, буде зручно, якщо день зустрічі я оберу, коли переїду. З найкращими побажаннями – ти б. Так, у неї буде кілька днів, щоб переконати його взятись за її проєкт. І це набагато краще, ніж ті 10 хвилин, на які вона спочатку розраховувала. Олівія стиснула кулаки, і цей жест змусив Джеремі і його знайомого розглядати її ще уважніше. Що з ними? Може у неї на обличчі зубна паста чи ще щось? Хоча яка різниця? Вона зустрінеться з Томом Бентоном і вмовить його погодитись. «Я йду по тебе, раку підшлинкової залози!» Упродовж наступних двох годин вона перебувала в чудовому настрої, аж доки не перетнула поріг аудиторії, де проводилася зустріч із асистентом професора. Тієї ж миті запанувала тиша. П'ятнадцять пар очей почали уважно роздивлятись Олівію. Такої реакції вона зовсім не очікувала. Ем. привіт? Кілька студентів теж привіталися, але більшість відвели погляд. Олівія запевнила себе, що їй уважається. Мабуть, упав рівень цукру? Або збільшився? Одне з двох. Олівія, привіт. Студент, який уже сім років був в аспірантурі, і до того жодного разу не звертав на неї уваги, посунув свій рюкзак і звільнив для неї сусідні місця. Як справи? Добре. Вона обережно сіла поряд із ним, намагаючись розмовляти спокійно. "Ем, а твої? Щось дивне було в його усмішці, хтивість і фальш, Олівія саме збиралася це з'ясувати, але помічник професора нарешті запустив проєктор і привернув увагу присутніх до теми цієї зустрічі. Проте диватств ставало дедалі більше. До лабораторії навідалась докторка Аслан і поцікавилась, чи не хоче Олівія їй щось розповісти. Чайсь, аспірант, що працював з нею в лабораторії, вперше дозволив скористатись апаратом для ПЦР-аналізу, хоча до цього вчіплявся в нього наче третьокласник за останню цукерку на Хелловін. Керівник лабораторії, коли віддавав стос паперу для принтера, підморгнув їй, а потім у кімнаті для відпочинку вона цілком випадково зустріла Малкольма, і нарешті все стало зрозуміло. «Ти, підступне монстриня!» Прошепотів він і театрально примружив свої чорні очі. «Я весь день тобі пишу!» Ой, Олів'я, намагаючись пригадати, коли востаннє бачила свій телефон, поплескала себе по кишенях джинсів. Здається, я залишила телефон удома. «Не можу повірити!» «У що?» «Не можу повірити в тебе!» «Не розумію, про що ти!» «Я вважав нас друзями!» «Так і є!» «Справжніми друзями!» «Так і є, ви з Ань мої найкращі друзі, що?» «Та, мабуть, ні, якщо про це мені довелося почути від Стели, яка почула про це від Джес, яка почула це від Джеремі, якому розповіла Ань». «Почув що?» «Яка почула про це взагалі невідомо від кого, а я вважав, що ми друзі». Олівія відчула, як холод пробіг у неї по спині. «Невже це?» «Ні, ні, цього не може бути». «Почув що?» З мене досить. Нехай тепер тебе торгани з'їдять, і пароль свій від нетфлікс я теж поміняю. О, ні. Малкольме, почув, що? Що ти зустрічаєшся з Адамом Карлсоном. Олівія ніколи не була в лабораторії Карлсона, проте, де вона розташована, їй було відомо. На кафедрі це було найбільше приміщення, обладнане краще за всі інші, і воно ж було для всіх інших невичерпним джерелом обурення на Карлосона. Щоб увійти туди, їй довелося скористатися своїм бейджем, а потім ще раз, і щоразу вона закочувала очі під лоба. Наступні двері були входом у лабораторію, і першим, кого вона там побачила, можливо через те, що він своїм ростом і широкими плечима нагадував Еверест, був Карлсон. Він був зайнятий Саузерн-блотом. Поряд із ним стояв Алекс, аспірант, який на рік випереджав Олівію, але щойно вона увійшла, Карлосон підняв голову. Олівія ледь помітно усміхнулася, радіючи в першу чергу, що знайшла його. «Все буде добре», – вона пояснить, про що їй розповів Малкольм. І, звісно, він визнає цю ситуацію абсолютно несприйнятною і все виправить, тому що Олівія не зможе провести наступні три роки поряд із людьми впевненими, нібито вона зустрічалася з Адамом, хай йому грець Карлсоном. Проблема була в тому, що її помітив не лише Карлосон. У лабораторії було більше дюжини робочих місць, і сьогодні за ними працювали приблизно 10 ревчених. Більшість із них – Кожен з них розглядала Олівію. Мабуть, через те, що більшість із них, кожен з них, чула, що вона зустрічається з їхнім босом. Просто чудово. Докторе Карлссон, чи можу я з вами поговорити? Олівія розуміла, що відлуння в лабораторії неможливе, але склалося враження, ніби її слова відбилися від стін і повторилися ще разів чотири. Карлосон кивнув, здивований і перш ніж підійти до неї, передав Saozern Blood Алексу. Здавалося, що йому було байдуже, або він просто не помічав, що дві третини працівників його лабораторії витріщаються на нього. З іншими, схоже, ледь не стався геморагічний інсульт. Він супроводив Олівію до приймальні, розташованої поряд із лабораторією. Вона йшла мовчки, намагаючись не зважати на те, що кожен із присутніх упевнений, що вони з Карлосоном зустрічаються і прямо зараз прямують до окремого кабінету, де залишиться на одинці. Гірше просто не могло й бути, аж ніяк. «Всім відомо!» – випалила вона, що за ними зачинились двері. Якусь мить він спентеличено дивився на неї. «З вами все добре?» «Всі знають про нас!» Він нахилив голову і схрестив руки. З їхньої останньої розмови минула лише доба, але, вочевидь, для Олівії цього було достатньо, щоб забути, який він, або якою маленькою і тендітною вона почувала перед ним. Нас? Нас? У нього був настільки розгублений вигляд, що Олівія пояснила. Про нас, що ми зустрічаємось. Не те, щоб це було правдою, але, схоже, Ань так уважає, тож вона розповіла... Вона зрозуміла, що говорить надто швидко, тож змусила себе сповільнитися. Джеремі, а він розповів геть усім, і тепер всі знають, або ж гадають, що знають, хоча насправді їм нічого не відомо про те, що відомо нам з вами. На мить він замислився, а потім повільно кивнув. «І коли ви кажете всі...» «Я маю на увазі всіх!» Вона поглянула в напрямку лабораторії. «Ті люди, вони знають! Інші аспіранти, вони знають! Шері, секретарка кафедри, точно знає! Плітки на кафедрі – це найгірше! І всі вони вважають, що я зустрічаюся з професором!» «Розумію», – промовив він. Здавалося, ця ситуація його взагалі не хвилювала. Така реакція мала б Олівію заспокоїти, але тільки посилила її паніку. «Мені шкода, що так сталося, дуже шкода. Це я в усьому винна». Вона провела долоню по обличчі. «Але я й гадки не мала, що...» «Я розумію, чому Ань розповіла Джеремі. Тобто вся ця шарада була для того, щоб вони почали зустрічатись. Але навіщо Джеремі розповів іншим?» Карлсон знизив плечима. «А чому ні?» – вона подивилась на нього. «Що ви маєте на увазі?» «Аспірантка, яка зустрічається з викладачем кафедри, це дуже цікава тема для розмов». Олівія похитала головою. «Не така вже цікава. Чому людям цікаво?» Одна з його брів злетіла вгору. Одна людина якось мені сказала, що чутки на кафедрі це не... «Ну, добре, добре, зрозуміло». Вона зробила глибокий вдих і почала кружляти кімнатою, намагаючись не звертати уваги, як Карлсон спостерігає за нею, як, схрестивши руки, розслаблено спирається на конференц-стіл. Він не повинен бути таким спокійним, він має розлютитися. Всі знають, яке він пихати лайно, і сама думка, що люди вважатимуть, ніби він зустрічається з порожнім місцем, мала його розгнівати. Він мав панікувати разом з нею. Це, звісно, ми повинні якось цьому зарадити. Треба всім сказати, що це неправда, ми все вигадали. Щоправда, всі вирішать, що я з'їхала з глузду, і, можливо, ви теж. Тож краще вигадати щось інше. Так, точно, треба всім сказати, що ми розійшлися. А що тоді буде з Ань і як там його? Олівія зупинилася. М? Якщо вашим друзям стане відомо, що ми більше не разом, вони не засмутяться? «А якщо дізнаються, що ви їм збрехали?» Про це вона не подумала. «Я... може... може... але...» Правда полягала в тому, що Ань виглядала щасливою. Мабуть, вона вже навіть встигла запросити Джеремі на той кінофестиваль. Можливо, одразу після того, як «Чорт забирай, вона розповіла йому про Олівію і Карлосена, Але Олівія саме цього і хотіла. «Ви збираєтесь розказати їй правду?» Вона застогнала. Я не можу, не зараз. Боже, ну навіщо вона взагалі погодилась зустрічатися з Джеремі? Він їй навіть не подобався. Так, ірландський акцент і руде волосся це мило, але ж не настільки. Може, варто сказати, що я розірвала стосунки? Це дуже мило з вашого боку, безтурботно промовив Карлосон. Чи був це жарт, вона так і не зрозуміла. Добре, можемо сказати, що це ви зі мною порвали. Адже це здається логічним. Сухо і ледве чутно відповів він Олівія не була впевнена, чи правильно все почула І не зрозуміла, що це мало означати Але засмутилася Так, це саме вона поцілувала його Боже, вона поцілувала Адама Карлосена Це її життя І до цього призвели усі її вибори але ж його поведінку в кімнаті для відпочинку теж не можна назвати розсудливою, Він мав хоча б здаватися стурбованим. Неважливо, щоб йому насправді було байдуже з того, що всі довкола вірять у його стосунки з якоюсь випадковою дівчиною, що має півтори публікації. Так, ту переписану і знову подану на розгляд статтю вона порахувала як половинку. А якщо скажемо, що ми обоє погодились припинити ці стосунки? Він кивнув. Звучить непогано. Олів'я позвавішала. «Правда? Тоді чудово, ми можемо звернутися до Шері, щоб повідомити про це у віснику. «Що? Чи гадаєте краще публічно сповістити про це перед семінаром?» «Ні, ні, це... Або можемо звернутися до ІТ-відділу, щоб вони розмістили цю новину на домашній сторінці Стенфорду, щоб усі дізналися». «Ну добре, добре, я зрозуміла». Якусь мить він мовчки дивився на неї, а потім зробив розсудливе зауваження, якого вона ніколи не очікувала від Адама Гетзя Карлосона. «Якщо вас непокоїть, як усі обговорюють ваші стосунки з професором, то боюся щось робити запізно, і повідомлення про те, ніби ми порвали, лише запевнять їх у тому, що ми справді зустрічалися». Олівія знітилася, і її вкрай засмутив той факт, що він має рацію. Добре, якщо маєте ідею як усе залагодити, я вас слухаю. Нехай вони і далі так вважають. На якусь мить їй здалося, що вона не дочула. Що? Нехай вони і далі вірять у наші стосунки. Це розв'яже проблему з вашою подругою. І як там його? До того ж, вам нема чого втрачати, адже якщо враховувати репутаційні риски... Вимовляючи слово «репутаційні», він закотив очі під лоба, нібито вважав, що дбати про думку інших – ледь не найбільша дурниця у цілому світі, якщо не враховувати появу гемеопатичних антибіотиків. Навряд чи ця ситуація вам зашкодить. Це було… Це вже був край. За все своє життя Олівія ніколи, ніколи… «Що?» – тихо перепитала вона. Він знизав плечима. На мою думку, це безпрограшний варіант. А от на думку Олівії, зовсім навпаки. Такий варіант був найгіршим, найжахливішим, найкошмарнішим. Це було божевілля. Ви маєте на увазі до віку? Їй здалося, що ці слова були схожі на скиглення, але, можливо, це просто кров пульсувала у неї вухах. Здається, це занадто. Можливо, поки ваші друзі не порвуть одне з одним, або доки їхні стосунки не стануть серйозними. Не знаю, мабуть, такий варіант буде найкращим. Він не жартував, він казав серйозно. Ви не... Олівія і гадки не мала, як про таке запитати, одружені чи щось таке. Йому, мабуть, трохи за тридцять, у нього фантастична робота, він високий, ставний, розумний, навіть привабливий, у нього густе чорне волосся. Так, він примхливий козел, але деяким жінкам це подобається, деякі навіть були від нього в захваті. Моя дружина і двоє дітлахів не заперечуватимуть. «О, дідько. Олівія відчула, як червоніє. «Вона ледве не вмерла від сорому, адже вона...» «Боже, вона примусила до поцілунку одруженого чоловіка, батька. Тепер люди вважатимуть, що вони коханці, його дружина литиме сльози в подушку, а його діти, коли виростимуть, матимуть психологічні проблеми і стануть серійними убивцями». «Я... Боже, я не... Мені дуже шкода! Просто жартую!» Я дійсно не знала, що ви – Олівія, я пожартував, я не одружений, і дітей у мене немає. Вона відчула неймовірне полегшення, і одразу після нього – гнів. Докторе Карлосона, жартувати про таке? Вам дійсно варто називати мене Адамом, адже деякий час ми з вами нібито зустрічатимемося. Олівія взялася за перенісся і повільно видихнула. А що ви… А вам це навіщо? Що саме? «Удавати, що ви зі мною зустрічаєтесь. Навіщо вам це? Яка вам з цього користь?» Доктор Карлосен Адам відкрив рота, і на якусь мить Олівія була впевнена, що він скаже щось важливе, але він відвів погляд і сказав лише «Я просто хочу допомогти». Він трохи завагався. «До того ж, я маю свої причини». Вона звузила очі. «Які це?» «Особисті». Якщо це якось пов'язано з криміналом, я б не хотіла брати в цьому участь. Він сміхнувся. пов'язано. Якщо ви не розповісте, я буду змушена припустити, що йдеться про викрадення, чи підпал, чи привласнення. На якусь мить він здавався схвильованим. Його пальці барабанили по накаченому біцепсу, який дуже натягував рукав його сорочки. Якщо я вам розповім, це повинно залишитись між нами». Гадаю, ми з вами вдвох згодні, що все, що відбувається в цій кімнаті, повинно залишитись між нами. Чудова ідея, визнав він і замовк, зітхнув, трохи пожував внутрішню частину щоки і знову зітхнув. Добре. Нарешті промовив він так, ніби розумів, варто йому буде розповісти, і він одразу про це пошкодує. Я враховую ризик утечі. Ризик утечі? Боже, то він злочинець на умовно достроковому звільненні. Його було визнано винним у злочинах проти студентів. Можливо, він ударив когось мікроскопом по голові за неправильно промарковані зразки пептидів? Тож це пов'язано з криміналом. Що? Ні, на кафедрі вважають, що я хочу піти Стенфорду і працювати в іншому університеті. У будь-якому іншому випадку мені було б але Стенфорд вирішив припинити фінансування моїх досліджень. О, з її припущенням це не мало нічого спільного взагалі. А вони можуть? Так, принаймні на третину. Причина полягає в тому, що вони не бажають фінансувати дослідження і подальшу кар'єру того, хто на їхню думку збирається звільнитись. Але якщо це лише третина, це мільйони доларів, спокійно пояснив він. Це гроші на проєкти, які я планував завершити наступного року. Тут, у Стенфорді. І тому ці кошти незабаром мені знадобляться. Ох, якщо подумати, Олівія ще на першому курсі аспірантури чула, що Карлсонам цікавляться інші університети. Навіть кілька місяців тому ширились чутки, нібито Карлсон збирається співпрацювати з НАСА. Чому вони так вважають? І чому зараз? Є кілька причин. У першу чергу через те, що кілька тижнів тому, разом із ученими іншого університету, я отримав грант. Дуже великий. У минулому цей університет намагався мене рекрутувати, тож для Стенфорду ця співпраця є ознакою, що цього разу я планую погодитися. Якийсь час він вагався, але потім продовжив. Взагалі-то мені стало відомо, що загальна причина полягає в тому, що я не пустив коріння, і тому можу в будь-якої миті піти з Стенфорду. Коріння? «Більшість моїх аспірантів наступного року випускатиметься. Ніхто з моїх родичів не живе поруч, у мене немає дружини і дітей. Дім я орендую, тому лише заради того, аби запевнити кафедру, що я нікуди не подінусь, мені треба цей дім купити», – роздратовано додав він. «Якби я мав із кимось стосунки, проблема було б розв'язано». «Добре, це логічно, але... А чому б вам не зустрічатися з кимось по-справжньому?» «Туше». Кілька хвилин Олівія мовчки спостерігала за ним. Він не зводив з неї очей. Раніше Карлсон лякав її, але зараз він був єдиний, хто знав про її найприкрішу помилку. А отже, боятися його ставало дедалі важче. Особливо після того, як вона дізналася, що заради фінансування проєктів він здатен удавати стосунки з кимось. Олівія була певна, що ради завершення свого дослідження ракопочленкової залози вона погодилась так само. І дивно. Але через це... Адам став ближчим. Це означало, що вона могла б погодитися і вдати, нібито вони зустрічаються. Чи не так? Ні, так, ні, що? Було божевіллям навіть думати про це. Вона точно була не сповна розуму. Але відповіла. Це може бути складно. Що саме? Прикидати знімеме пара. Справді? Буде складно справити враження, ніби ми зустрічаємося? О, він був неможливий. Так, ви маєте рацію, і робити це довго може бути складно. Він зне за плечима. Все буде добре. Головне вітатися одне з одним у коридорах, а вам не називати мене доктором Карлосоном. На мою думку, люди, які справді зустрічаються, не лише вітатимуться одне з одним. І що ж вони робитимуть? Він виграв. За все життя в неї було Десь п'ять побачень, враховуючи ті, коли вона зустрічалась із Джеремі, і всі вони варіювалися від помірно нудних до неприємних і навіть жахливих, переважно коли хлопець у жахливих деталях розповідав про заміну кульшового суглоба своєї бабусі. Вона б залюбки із кимось зустрічалась, але вважала це неможливим. Може, вона була не з тих, у кого можна закохатись, може, всі ті роки, які вона провела на самоті, щось у ній спотворили, і тепер вона не здатна побудувати з кимось романтичні чи будь-які інші стосунки. Зрештою, це не мало значення. У кожному разі поєднувати аспірантуру й побачення було важко. Може, саме тому доктор Адам Карлсон, стипендіат Мак Артура. І видатний геній стояв зараз поряд із нею і у свої тридцять з чимось років запитував у Олівії, чим займаються на побаченнях. «Пані і панове, і це – науковці. Гм, різне, всяке», – Олівія замислилась. «Вони гуляють, роблять щось разом, наприклад, збирають яблука чи займаються тим, що називають «малюй і пий». «І це дурня», – подумала Олівія. «Дурня якась», – промовив Адам і зневажливо розвів своїми великими руками. Ви просто можете прийти до Ань і розповісти, як ми з вами намалювали мене. Гадаю, потім вона розповість про це геть усім. Так, по-перше, це був Джеремі. Ну ж бо домовимося, що винний у цьому Джеремі. Але це ще не все. Люди, які мають одне з одним стосунки, вони... Вони розмовляють. Багато, а не лише вітаються в коридорі. Вони знають улюблені кольори одне одного, і де вони народились, і вони тримаються за руки, вони цілуються. Адам стиснув губи, ніби хотів приховати усмішку. Цього ми ніколи б не зробили. Олівія накривала нова хвиля сорому. Я справді перепрошую за той поцілунок, я тісно не думала і... Він похитав головою. Усе добре. До тієї ситуації він ставився напрочуд байдуже, особливо як для людини, відомої своєю постійною роздратованістю на тих, хто плутав атомний номер селени. Ні, йому не було байдуже, йому було смішно. Олівія нахилила голову для вас це забавки? Забавки не зовсім правильне слово, але ви маєте погодитись, що це доволі весело. Вона не розуміла, про що він. У тому, що вона випадково поцілувала викладача, не було нічого смішного. Він просто був єдиною людиною, яка тієї миті виявилась у коридорі, і як наслідок тепер усі вважали, ніби вона зустрічається з тим, кого насправді до сьогодні бачила лише двічі. Вона навіть не встигла додумати фразу, просто вибухнула сміхом, приголомшена неймовірністю того, що відбувалося. Таким було її життя. Все це наслідки її вчинків. Коли до Олівії нарешті повернулася здатність нормально дихати, у неї вже болів живіт, а на очах блищали сльози. Це жах. Він успіхався, і його очі світились дивним сяйвом. Ви тільки-но подивіться, в Адама Карлосина є ямочки. І такі милі. Так, і це все через мене. Здебільшого. Вчора я трохи допоміг обманути Ань, але так, я згоден. Здебільшого це ваша провина. Вигадане побачення, Адам Карлосен, Олівія мала бути божевільною. А нічого, що ви викладач, а я аспірантка. Він нахилив голову і став серйозним. Це не дуже добре, але гадаю нічого страшного. Я не ваш наставник і не маю над вами жодних повноважень, але можу про це розпитати. Це була збіса погана ідея, з-поміж усіх поганих ідей, що коли-небудь існували, це була найгірша. Проте це справді б розв'язали її проблеми і деякі Адамові. І єдине, що потрібно, це раз на тиждень казати привіт і не називати його доктором Карлсоном. Доволі непогана угода. У мене є час поміркувати. Звісно, відповів він заспокійливим тоном, їй ніколи не спадало на думку, що він може бути таким. Через усі ті історії і його одвічно невдоволений вираз з обличчя, їй складно було уявити його іншим, не таким, хоча яким таким вона й сама не могла пояснити. І дякую за пропозицію. Адаме. Останнє слово вона додала з запізненням, смакуючи його. Відчуття було дивним, але не занадто. Після довгої паузи він кивнув. Будь ласка, Олівії. Розділ 3. Гіпотеза. Якщо в приватній розмові з Адамом Карлосеном вимовити слово «секс», рівень незручності зросте на 150%. Особливо, якщо тією, хто це вимовить, буду я. Три дні по тому Олівія стояла перед Адамовим кабінетом. Хоча вона ніколи там не була, виявилося, що знайти його доволі легко. Ознакою того, що вона не помилилася, була заплакана і перелякана студентка, яка вибігла звідти хвилину тому. До того ж, це були єдині двері без жодної фотографії з дітьми, тваринами чи взагалі кимось із близьких. Не було навіть копій його статті, що потрапила на обкладинку «Natural Methods», і про яку вона нещодавно дізналася, шукаючи про Адама в Гуглі. Тільки там на коричневе дерево і металева табличка «Доктор Адам Д. Карлсон». Вочевидь, «Д» означало «дегенерат». Олівія почувалася трохи дивно, коли напередодні ввечері прокручувала його особисту веб-сторінку, розміщену на сайті кафедри, і переглядала його десятимільйонний список публікацій і грантів, чи дивилася на його фотографію. Вочевидь, зроблено під час якогось походу і точно неофіційним фотографом Стенфорду. Проте вона швидко зібрала себе докупи, нагадуючи собі, що спочатку до того, як погоджуватися на фальшиві стосунки, вона має пошукати про нього якусь інформацію. Перш ніж постукати у двері, вона зробила глибокий вдих, а потім між Адамовим заходьте і тією хвилиною, коли Олівія нарешті змусила себе відчинити двері, ще один. Увійшовши, вона побачила, як він, не піднімаючи голови, друкує щось на своєму iMac Час прийому завершився 5 хвилин тому, тож Це я Його пальці зависли в дюймі над клавіатурою, і він повернувся обличчям до неї Олівії Його голос звучав якось дивно Може, причина була в акценті, може, у тембрі його голосу Олівія не могла збагнути, у чому саме Але ця дивність була там у його голосі, у тому, як він промовляв її ім'я. Чітко, акуратно, чуйно. Не так, як усі інші. Знайомо, хоча це було неможливо. «Що ви їй казали?» – запитала вона, намагаючись не звертати увагу на тон його голосу, дівчині, яка вибігла в сльозах. Карлсону знадобився деякий час, щоб згадати, що 60 секунд тому в його кабінеті була відвідувач, яку він довів до сліз. Вона просто ознайомилася з моїм відгуком. Олівія кивнула, подумки дякуючи всім можливим богам, що він не був і ніколи не буде її науковим керівником, і озирнулася. Звісно ж, його кабінет був наріжний. Два вікна, які разом становили 70 тисяч квадратних метрів скла, були джерелом такої кількості світла, що два десятки людей, які просто стояли посеред кімнати, могли б вилікуватись від сезонної депресії. Враховуючи всі ті гроші від грантів, які він отримував, і його престиж, цілком зрозуміло, що йому надали нове приміщення. З іншого боку, у Олівії в кабінеті не було вікон і панував дивний запах. Можливо, через те, що в ньому працювало ще троє інших аспірантів, хоча розрахований він був лише на двох. «Саме збирався вам написати. Сьогодні я розмовляв із деканом», – повідомив він, і вона кинула на нього короткий погляд. Жестом він запросив її присісти в крісло, що стояло біля його столу. Олівія відсунула запропоноване крісло і сіла. «Стосовно вас, ем, Олівії не серце впало в п'яте. Вона б воліла, щоб декан навіть не здогадувався про її основання, а також вона б воліла не бути зараз у кабінеті Адама Карлсона, прискорити початок семестру і мати змогу змінювати клімат. І все ж таки. Тобто стосовно нас» виправився він, і соціальних умовностей. І що він сказав? «Оскільки я не ваш науковий керівник, то мати стосунки нам нічого не заважає». Олівія відчула суміш паніки та полегшення. «Однак дещо нам треба обговорити. Я не зможу співпрацювати з вами в будь-якій формі і не зможу бути в нагородній комісії, якщо вас номінуватимуть на стипендію чи будь-що інше». Вона кивнула. «Справедливо» а також у васі атестаційній комісії. Олівія засміялась. Нічого страшного, я й не збиралася вас про це просити. Він звузив очі. Чому ні? Ви ж займаєтесь дослідженням раку підшлинкової залози, чи не так? Так, на ранніх стадіях. Ваша робота значно виграє, якщо подати її під кутом зору обчислення кількісних показників. «Так, але на кафедрі багато хто цим займається, і врешті-решт мені б хотілося закінчити аспірантуру і не рюмсити в туалеті після кожного засідання комісії». Він уважно поглянув на неї. Олівія знизила плечима. «Без образ? Я звичайна дівчина зі звичайними потребами». Карлосин нахилив голову, але Олівія встигла побачити, як смикнувся кутик його рота. Але коли він подивився на неї знову, до нього вже повернулася звичайна серйозність. «То що ви вирішили?» Під його спокійним поглядом вона стиснула губи і перш ніж відповісти зробила глибокий вдих. «Так, так, я згодна. Насправді це чудова ідея. З багатьох причин. Це звільнеть її від Ань і Джеремі, а на додачу – від решти. Таке враження, наче з поширенням чуток, люди почали її лякатися, хоча вона лише займалася своїми звичними справами». Асистенти інших професорів уже не намагалися замінити зручні практичні заняття, що починалися о 14-й, на жахливі о 8-й годині ранку. Її однокурсники вже не стояли перед нею, чекаючи своєї черги до мікроскопа, а двоє викладачів, з якими Олівія намагалася зустрітися кілька тижнів поспіль, нарешті відповіли на її емейли. Користуватися наслідками цього великого непорозуміння було трохи нечесно, але в науковій спільноті панувало беззаконня, зробивши згалюгідними останні два роки життя Олівії. Вона навчилася хапати за будь-яку можливість, і якщо дехто з аспірантів ну добре, більшість із них через те, що вона зустрічалася з Адамом Карлсоном, ставиться до неї з підозрою, то нехай. Її друзі сприйняли цю новину доволі непогано, хоча й були трохи здивовані. Окрім Малкольма, який уникав її аж три дні, наче вона була хвора на вісму. Але Малкольм – це Малкольм, згодом вони порозуміються. Що ж, добре. Його обличчя залишалось беземоційним, навіть занадто беземоційним. Немов це мало великого значення і йому було байдуже, ніби її відмова нічого не змінить. Я багато про це розмірковувала. Він спокійно чекав, коли вона продовжить. І, гадаю, буде краще, якщо ми погодимося дотримуватись деяких непорушних правил, перш ніж почнемо. Непорушних правил? Так, ну, знаєте, чого можна і не можна робити. Чого від цієї згоди можемо очікувати? На мою думку, для фальшивих стосунків це доволі типовий протокол. Він нахилив голову: Типовий протокол? Так. Скільки разів ви вже це робили? Жодного, але сюжет мені знайомий. Ем, що? Він розгубленно дивився на неї. Олівія не звернула на нього жодної уваги. Добре. Вона глибоко вдихнула і зігнула вказівний палець. По-перше, ми дотримуємося нашої домовленості лише на території університетського містечка. Гадаю, ви не захочете зустрічатися зі мною поза містечком. Але про всяк випадок убити одним пострілом двох зайців не вийде. Я не прикриватиму вас, якщо останньої хвилини вам знадобиться запросити дівчину додому на Різдво або Хануку. Що? Моя родина частіше святкує не Різдво, а хануку, він знизав плечима, хоча я навряд чи їх святкуватиму. О, на мить Олівія задумалась. Гадаю, про таке ваша несправжня дівчина повинна знати. Хоча він нічого не сказав, на його обличчі з'явились натяк на усмішку. Добре, правило друге взагалі-то можна його інтерпретувати як додаток до першого, але Олівія, намагаючись промовити це вголос, прикусила губу. Ніякого сексу. Кілька хвилин він взагалі не ворушився, ані трішечки. Потім відкрив рота, але так нічого й не сказав. І саме тоді Олівія зрозуміла, що Адама Карлосена заціпило. У будь-який інший час це було б смішно, але зараз, коли він мав такий приголомшений вигляд, через небажання Олівії включати секс у їхні фальшиві стосунки, вона злякалася. Він припускав, що вони цим займуться? Вона щось не так сказала? Треба було пояснити, що вона займалася сексом усього кілька разів, що вона роками вважала себе асексуалкою і лише нещодавно зрозуміла, що може відчувати сексуальний потяг, але лише до тих, кому повністю довіряє. А якщо Адам з якоїсь невідомої причини захоче зайнятися з нею сексом, а вона не зможе цього зробити? Послухайте, вона підвелася з крісла, серце калатило в неї в грудях. «Вибачте, але якщо ви запропонували фальшиві стосунки, тому що сподівалися, що ми з вами...» «Ні!» – це слово він майже викрикнув, і здавалося по-справжньому враженим. «Я шокований тим, що ви взагалі порушили цю тему!» «Ой!» Обурення, яке вона почула в його голосі, змусило Олівію почервоніти. «Точно!» «Звісно, він на це й не розраховував, і, мабуть, вона взагалі такого бажання в нього не спонукала...» Варто лише подивитись на нього. Навіщо це йому? Вибачте, я не хотіла припустити. Ні, відвертість – це добре, я просто здивувався. Розумію. Олівія кивнула. Чесно кажучи, вона теж була здивована, що вона сидітиме в кабінеті Адама Карлосона, розмовлятиме про секс, не міотичний, а вірогідний сексуальний контакт між ним і нею. Вибачте, я не хотіла здаватись дивачкою. Нічого страшного, вся ця ситуація дивна. Тише затяглася й Олівія помітила, що він ледь помітно почервонів. Лише трішечки, але він виглядав таким. Олівія не могла відвести від нього погляду. "Ніякого сексу", кивнув він, погоджуючись. "Ніякого сексу", повторила вона. "Добре, третє. Це не зовсім правило, але я не зустрічатимуся із кимось іншим, тобто по-справжньому. Інакше буде безлад і все ускладниться". І Олівія завагалася. Чи треба йому про таке казати? Чи не забагато інформації? Йому варто про таке знати? Ну що ж, чому б і ні? Після того, як вона спочатку поцілувала його, а потім у його кабінеті порушила тему секс, я взагалі ні з ким не зустрічаюся. Джеремі був винятком. Я ніколи... «У мене ніколи не було серйозних стосунків, і, мабуть, це на краще. Сама аспірантура – це стрес, до того ж, у мене є друзі, і мій проєкт – дослідження раку підшлункової залози. І, чесно кажучи, є багато інших речей, на які можна витрачати свій час». Останні слова вона промовила, наче захищаючись. Адам лише подивився на неї та нічого не сказав. «Проте ви можете заводити стосунки з іншими», – поспішно додала вона. Хоча я була б вдячна, якби ви потім не розповідали про це на кафедрі, щоб я не виглядала дурепою, і люди не вважали, начебто ви мене зраджуєте, і чутки не вийшли з-під контролю. Це й вам не зашкодить, адже вам треба створити враження, нібито в нас серйозні стосунки. Я не буду. Добре, чудово, дякую. Я розумію, що постійно брехати доволі важко, але я маю на увазі, що ні з ким не зустрічатимуся». Він промовив це з такою впевненістю та остаточністю, що Олівія здивувалася. У відповідь їй хотілося заперечити, адже він не міг знати цього напевно, але вона просто кивнула. І хоча в її голові постав мільйон запитань, вона віддігнала її геть, адже 99% з них були недоречними, і вона взагалі не мала права таким цікавитись. Добре. Четверте. Звісно, до віку це тривати не може, тож треба встановити якийсь дедлайн. Він стиснув губи. «І коли він буде?» «Не знаю, гадаю, Ань повірить у мою байдужість до Джеремі десь за місяць, але чи буде цього достатньо для розв'язання вашої проблеми, тож ви мені скажіть». Він замислився і потім кивнув. «29 вересня». Це приблизно через місяць, але також напрочу точна дата. Олівія похитала головою, намагаючись зрозуміти, що в ній такого. Єдине, що спадало на думку, у той час вона буде в Бостоні на щорічній конференції з біології. Це наступний день після остаточного затвердження кафедрального бюджету. Якщо вони не відновлять повне фінансування тоді, то не відновлять його вже ніколи. Зрозуміло. Що ж тоді, ну, ми узгодимо, що все закінчиться саме 29 вересня? Я скажу, ань що рішення розірвати стосунки було обопільним, і що мені трохи сумно, адже ви мені що подобаєтесь. Вона широко всміхнулася. Тоді вона не вважатиме, що Джеремі мене й досить цікавить. Добре. Олівія глибоко вдихнула. п'яте і останні. Це правило було найскладнішим, і вона боялася, що Карлосон відмовить. Вона помітила, що заламує руки, і Соломіць поклала їх на коліна. Щоб усе спрацювало, треба щось робити разом. Навіть час від часу. Щось? Різні речі. Речі, і сумнівно повторив він. Так, речі. Як ви розважаєтесь? Наймовірніше його цікавило щось огидне. На кшталт перекидання корів чи боїв японських жуків, а може він колекціонував порцелянових ляльок, або був завзятим геокешером, чи постійно відвідував зустрічі для вейперів. О боже. розважаюсь? Це слово він повторив так, ніби вперше чує. «Так, чим ви займаєтесь поза роботою?» Тривалість паузи між запитанням Олівії та його відповіддю лякала. «Іноді я працюю і вдома, також тренуюся і сплю. Вона ледь не ляснула себе долоною по лобі. Ну, чудово, а ще що?» «А як ви розважаєтесь?» Захищаючись, спитав він. «Коли як?» «Я...» Хочу в кінотеатрі, хоча в останнє там була, коли її затягнув Малкольм. Граю в настілки, проте останнім часом усі друзі були дуже зайняті, тож і це не годилось. Також вона брала участь у волейбольному турнірі, але це було ще рік тому. Ем, тренуюся. Вона, бо хоче стерла з його обличчя цей самовдоволений вираз, з насолодою. Хай там як, нам треба якийсь час проводити разом. «Ну не знаю, наприклад, пити каву, хоча б раз на тиждень, упродовж 10 хвилин, і там, де люди нас бачитимуть. Я розумію, що це може дратувати і схоже на марнування часу, але це не надовго, і так ми зробимо наші фальшиві стосунки схожими на справжні, і...» «Добре?» «О, ви нагадали, що переконуватиме його значно довше». Набагато довше. З іншого боку, це було і в його інтересах, щоб повернути фінансування проєктів. Йому треба було запевнити колег у справжністі цих стосунків. Добре, е-е, ем... Вона змусила себе згадати свій розклад і не дивуватися його дивній поступливості. Якщо середи, Адам нахилився до екрану комп'ютера і завантажив застосунок календаря. Кількість різнокольорових поміток спричинили в Олівію панічну атаку. «Я зможу до одинадцятої ранку і після шостої години вечора». «О десятій?» Він поглянув на неї. «Годиться». «Добре». Вона дала йому час залишити помітку, але Карлосон навіть не ворухнувся. «Ви не додаватимете це у календар?» «Я запам'ятаю», – спокійно відповів він. «Тоді добре», – спробувала вона усміхнутися, і їй навіть вдалося зробити це щиро, так як вона... Ніколи не сподівалася сміхатись у присутності Адама Карлсона. «Чудово! Фальшиве побачення! Що середи?» Він нахмурив брови. «Чому ви постійно це кажете?» «Що саме?» «Фальшиве побачення і таке інше?» але ж так воно і є!» «Ви що, не переглядаєте романтичні комедії?» Його спантеличений вирос обличчя змусив її закашлятись і перевести погляд собі на коліна. «Так і є!» Боже, у них немає нічого спільного, і вони ніколи не знайдуть спільної теми для розмови. Їхні десятихвилинні зустрічі на каву стануть найжахливішою і найбільш ніяковою частиною її і без того жахливого і ніякового життя. Але натомість Ань отримує свою чарівну історію кохання, а Олівії не доведеться століттями чекати своєї черги скористатись електронним мікроскопом. Ось що дійсно важливо. Вона встала і простягнула йому руку, вважаючи, що кожна згода на фальшиві стосунки принаймні заслуговує на рукостискання. Кілька секунд Адам мовчки дивився на неї і, зрештою, потиснув їй пальці, потім відвів погляд від їхніх потиснутих рук і подивився олівії в очі, а вона саме намагалась не звертати уваги на тепло його шкіри, на його великий зріст чи його інші риси. Коли він нарешті відпустив її руку, Олівії довелося докласти чималих зусиль, щоб не оглянути свою долоню. Він щось із нею зробив? Здавалося, що так, і її шкіра взялася сиротами. Коли ви бажаєте почати? Якщо до наступного тижня? Сьогодні була п'ятниця, тобто, щоб морально підготуватись до кави з Адамом Карлсоном, у неї залишалося трохи менше тижня – вона знала, що впорається, адже якщо вона з вербальної частини GRE змогла отримати 97-й Пецентриль, то й з усім іншим теж впорається. Але ця ідея однаково здавалась жахливою. Домовилось Це насправді відбувалося. О божечки. Пропоную зустрітися в Старбаксі, що на території університетського містечка. Саме там більшість аспірантів купляють каву, і нас обов'язково помітять. Вона попрямувала до дверей, але зупинилася і поглянула на Адама. Отже, до середи і фальшивого побачення? Він таки залишився стояти біля свого столу, схрестивши руки, не відводив від неї погляду, і, враховуючи весь цей безлад, взагалі не виглядав роздратованим. Карлосон здавався приємним. До зустрічі, Олівія. Передай сіль. Олівія б так і зробила, але вигляд у Малкольма був такий, наче солі йому вже досить. Тому вона сперлася стигном на кухонний стіл і схрестила руки на грудях. Малкольме і перець. Малкольме, а також олію. Малкольме, соняшникову, а не та лайно з виноградних кісточок. Послухай, ну, все не так. Добре, сам візьму. Чесно кажучи, Малкольм мав повне право бути розлюченим, і Олівія це розуміла. Його аспірантура почалася на рік раніше, і на додачу він належав до ентім-аристократів. Він був нащадком біологів, геологів, ботаніків, фізиків і хто знає яких ще майстрів, які об'єднували свої ДНК і створювали маленькі наукові машини. Його батько був деканом якоїсь державної школи Східного Збережжя. Тед Талк його матері, де вона розповідала про клітини Пуркіньє, зібрав кілька мільйонів переглядів на Ютуб. Чи хотів Малкольм навчатись на аспірантурі і будувати кар'єру в академії? Мабуть, ні. Чи був у нього інший вибір, ураховуючи, як тиснула на нього родина з того часу, як на ньому були підгузки? Теж ні. Не кажучи вже про те, що Малкольм почувався нещасним. Він збирався закінчити аспірантуру, знайти в індустрії приємну роботу і, працюючи з 9 до 5, заробляти багато грошей. Теоретично це б кваліфікувалося як бути вченим, тоді б його батьки не заперечували, принаймні так сильно. І тому його єдиним бажанням було закінчити аспірантуру безболісно. З-поміж усіх знайомих Оліві аспірантів він був єдиний, хто мав життя поза навчанням. Він займався речами немислимими для більшості аспірантів, наприклад, готував справжню їжу, ходив у походи, медитував, грав у виставах, ходив на побачення, наче це був олімпійський вид спорту. Це Олівія і є олімпійський вид спорту, і я збираюся взяти золото. Саме тому, коли через Адама Малкорм був змушений позбутися багатьох даних і переписати дослідження, кілька місяців він почувався дуже, дуже безталанним. Здається, саме тоді Малкорм почав викликати чому на дім Карлосонів. Тоді він репетирував Ромео Джулієту. Малкорме, будь ласка, поговорімо. Ми це й робимо? Ні, ти готуєш, а я просто стою поряд і намагаюся змусити тебе визнати, що ти лютуєш через Адама. Малкольм припинив дивитись в каструлю і помахав пальцем перед лів'єю. «Не кажи цього!» «Чого саме?» «Сама знаєш. Адам Карлс. Не промовляй його ім'я!» Вона підняла руки вгору. «Це божевілля! Малкольме, це неправда!» Він знову почав різати спаржу. «Дай сіль! Ти мене чуєш? Це неправда!» «А також перець і...» Ці стосунки, вони не справжні. Насправді ми з ним не зустрічаємося, ми лише вдаємо, щоб так уважали інші. Рука Малкольма замерла. Що? Ти мене чув? Це так звана дружба з привілеями? Тому що. Ні, зовсім інше. Немає ніяких привілеїв, узагалі жодних, і ніякого сексу, і ніякої дружби. Він подивився на неї, звузивши очі. Про всяк випадок, оральні та всякі дубні речі теж уважаються сексом. Малкольме. Він схопив ганчірку, щоб витерти руки, і наблизився до неї. Навіть боюсь питати. Розумію, звучить абсурдно. Він допомагає мені з цими фальшивими стосунками, тому що я збрехала Ань і хочу, щоб вона спокійно зустрічалась з Джеремі. Це все не насправді, ми з Адамом розмовляли лише тричі. Вона вирішила не розповідати детали тієї ночі, і мені взагалі про нього нічого не відомо, окрім того, що він погодився мені допомогти, а я вирішила цим скористатися. У Малкольма був той вираз обличчя, з яким він зазвичай дивиться на людей, що надягають сандалі разом із білими шкарпетками. Вона мала визнати, лякати людей Мелкольму вдавалося дуже добре. «Це вау!» – на його лобі пульсувала вена. «Ол, це ж виняткова дурість!» «Можливо, так, згодна, але вже нічого не вдієш, і ти в цій дурості повинен мене підтримати, адже ви з Ань мої найближчі друзі!» «А може це тепер Карлсон?» «Малкольми, припини, він козел, хоча до мене він ставився напрочуд добре, і...» «Я навіть...» «Він поморщився, я навіть коментувати це не буду!» Вона зітхнула. «Добре, як забажаєш, ти й не повинен!» Але ти можеш мене хоча б не ненавидіти, будь ласочка. Я розумію, що для половини аспірантів і в першу чергу для тебе він гірший за нічні жахіття Але він мені допомагає, і весь Ань єдині, чия думка для мене важлива Але я не можу розповісти Ань Через очевидні причини Через очевидні причини Одночасно з ним завершила Олівія і усміхнулася Він несхвально похитав головою, але його погляд пом'якшив Ол, ти чудова і добра, надто добра. Тобі треба знайти когось кращого за Карлосона, когось і з ким ти матимеш справжні стосунки. Так, а вже ж, вона звела очі до гори. У нас із Джеремі все було так чудово. І, до речі, це через тебе я погодилася з ним зустрічатись. Це ти мені порадив. Як там ти казав? Дай хлопцеві шанс. Що такого може статися? Від його погляду вона засміялася. «Послухай, я не вмію зустрічатись по-справжньому. Може, хоча б із з фальшивими стосунками впораюся краще. Може, знайду свою нішу». Він зітхнув. «А це обов'язково має бути Карлосен. На кафедрі багато інших викладачів. Наприклад? Не знаю, доктор Маккой. А це не в нього нещодавно народилась трійня? О, у нього. А як тобі, Голден Родрігес? Він красень, і усмішка в нього чарівна». Я точно знаю, мені він постійно усміхається. Олівія зареготала. Ураховуючи, як ти ждаєш доктора Родрігіса останні два роки, я ніколи в житті не погоджуся удавати себе його дівчину. Так, маєш рацію. Я коли-небудь розповідав тобі про наш флірт на ярмарку наукових досліджень. Я впевнений, що він підморгнув мені із протилежного кутка кімнати. Деякі, звісно, казали, що то, мабуть, йому щось в око потрапило, але... Я... Я казала, що йому щось в потрапило, і про це ти мені розповідаєш майже щодня. Ну, звісно, зітхнув він, щоб позбавити тебе від проклятущого Карлосина. Я б не вагаючись сам удав, ніби ми з тобою зустрічаємося. Я б тримав тебе за руку, і щоб зігріти тебе, віддав тобі свою куртку, а на День Святого Валентина публічно б дарував шоколадні троянди і плюшевих ведмедів. Як приємно розмовляти з тим, хто переглядав, бодай, одну романтичну комедію а краще – десять. Знаю, але також ти щотижня приводиш у нашу квартиру свою нову пасію, і тобі це подобається, і мені подобається, що тобі це подобається. Я не хочу, щоб ти відмовлявся від своїх звичок». Справедливо. Вигляд у Малкольма був задоволений. Може, через те, що він дійсно вважав це справедливим, а може, через те, що зрозумів, наскільки добре Олівія знає його звички. «То, може, ти припиниш мене ненавидіти?» Він кинув кухонну ганчірку на стіл і підійшов до Олівії. «Ол, я не можу тебе ненавидіти! Ти моя каламата!» Він притягнув її до себе і міцно обняв. Коли вони тільки познайомились, Олівію приголомшило, з якою частотою він дарував обійми. Можливо, це відчуття виникло через те, що багато років до неї взагалі ніхто не ставився з такою ніжністю. Але тепер обійми Малкольма – це її щасливе місце. Вона поклала голову йому на плече і усміхнулася в його сорочку. «Дякую!» – Малкольм обійняв її міцніше. «І обіцяю, якщо ти колись запросиш до нас Адама, я повішу шкарпетку на своїй двері. Ой, ти злюка! Я просто жартую! Стривай, не йди, я маю повідомити тобі дещо важливе!» Насупившись, він зупинився біля дверей. «Я досяг свого ліміту щодо розмов про Карлосона», Тож нова порція може виявитися для мене летальною. Зі мною зв'язався Том Бентон, дослідник раку з Гарварду. Ще нічого не вирішено, але, можливо, наступного року він захоче співпрацювати зі мною. О, Боже! Малкольм у захваті повернувся до неї. О, це чудово! Я гадав, що ніхто з тих дослідників, яким ти писала, тобі ще не відповів. Так, багато часу ніхто не відповідав. Але тепер Бентон відповів. А ти знаєш, наскільки він відомий. Я, мабуть, і не уявляю розмір фінансування його проєктів. Це буде фантастично. Це дійсно буде фантастично, Ол. Я тобою пишаюся. Малком,